Як бачимо, ця скасована літера стала таки знову з'являтися на сучасних друкованих сторінках. Факт промовистий і повчальний. Якщо навіть наші мовознавці не можуть обійтися без цієї літери, щоб точно і зрозуміло висловити свої наукові думки, то що вдіють автори книжок істочних наук, де текст має бути так викладено, щоб читач не догадувався, відразу розумів, що означає те чи те слово, щоб він, натрапивши, скажімо, на діє слово «загнітити», надруковане без використання літери «г», правильно збагнув, що мовиться тут не про всунення гнота, а про присмаження хліба в печі або навпаки. А яких труднощів зазнають часом письменники і перекладачі художньої літератури чи редактори видавництв, коли їм треба добирати способу, щоб читач із двох однаково написаних слів, але різних за одним звуком і змістом, прочитав у тексті саме те, що хотів сказати автор. Зручність легко передавати думки щоденна практична потреба, об'єктивна логіка і, нарешті, культура мови й мовлення наполегливо вимагають і відновити помилково скасовану літеру. Недарма по ній тужили і пропонували знов запровадити її в український правопис такі тонкі знавці нашої мови, як поети-академіки Рильські і Тичина, перша нарада у цій справі на визволенні від фашистської окупації частині території України коло Харкова. Але тоді точилася ще війна, треба було думати не про доцільність скасованої літери, а про те, як добити фашистського нелюда і відбудувати руїну, що залишив ворог по собі, тому це питання відклали. На жаль, воно так і повисло, не розв'язане аж по сьогодні. Останнім часом ми багато зробили в царині мовознавства, високо піднесли культуру нашої мови, присвятивши цій справі, зокрема, Республіканську наукову конференцію 1963 року. А який величезний кількісний і якісний поступ уперед зробили ми за ці роки хоч би в словниковому ділі. У цьому легко переконатись, бодай порівнявши так званий у побуті зелений російсько-український словник нашого інституту мовознавства видання 1948 року і цьогорічний тритомний російсько-український словник того самого інституту. Так що заважає нам нині виправити останню невиправлену помилку наших нерозважних попередників, яка дошкульно дається нам у знаки на кожному кроці. Доконечно і нагальна потреба відновити в нашому алфавіті цю літеру, зрозуміла для всіх, її бачить кожний працівник нашої культури. Єдиним аргументом проти відновлення її, однак не науковим, а причиненим флегматичною або інертною вдачею людини, яка не любить ніяких змін, пов'язаних із нею турбот, може бути така мотивація. Що? Пропонується нова реформа українського правопису? Чи не забагато вже було тих реформ досі, і чи не завдавали вони шкоди всталенню певних правописних форм? Дайте спокій. Справді, ми багато разів реформували наш правопис, і не завжди те йшло на користь йому, але до чого тут реформа? Усяка реформа означає запровадження у правопис чогось нового, остаточне розв'язання якихось проблем, унормування сумнівних питань. А тут у справі відновлення літери «Г» Нема нічогось нового, ні якоїсь проблематики, ні сумнівного питання. Відколи куліш створив для української мови алфавіт, трохи відмінний від російського через фонетичні особливості нашої мови, існує ця літера, щоб передавати на письмі звук, не подібний до інших звуків. Цим алфавітом, який удячні нащадки назвали на честь укладача кулішівкою, Користуємось ми тепер, лише відкинувши з нього літеру «Г». Виходить, не треба ніякої нової реформи правопису, а досить забезпечити каси-друкарень цією літерою –